Ba azaila da, irakurketa bat egitea momentuz, ofisialki ez ditugu jasuo papedak uh, uh, zerren inguruan edan nola zer diren arguduak, baina ditugun informazio bakarra badak igula uh, CGT-ren rekurtsoa bertan gelditu dela eta arra zuen mandibute guri beraz uh, alde batetik posten gira, eh, postekoa da Kampaina hori asteko garaia e, izten zaigulako, baina hala e, ere e, dun baiten LTP-euko dutelako aukera nahi duten sindikatua aukeratzeko nahi duten moduan. Beraz, e, postekoa da eta ikusiko dugu ondoko egunetan zerrematen dituten e, beste zizeteoiek segitzen dutela erasuanekin, ara ez. Hori, gaurregun goiz egida jakiteko, beraz, ikusiko dugu.